Над невидимим океаном висіла темна кошлата хмара, хоча з полюса на неї віяв пружний стік. 13 листопада. Я прокинулась і визирнула з міжка. Всі семер вже уже не спали, але й не вилазили на двір. Глянула на годинник, а філмарш пробурмотів. Можете спати. На дворі сьогодні непроглядний туман. Була 10 ранку. Ну що ж я подумала? Туман – це краще від урагану. Та коли до нашого намету вліз матрос, я зрозуміла. Для оптимізму немає жодних причин. Катішон українця обріз густою памрозю. Філ сказав, цей туман може вибити нас із колії. Випитала питали Нарі Тесану. Матрос відповів незвично похмурим голосом. Нікого я не питав. Стрілка барометра впала майже до вертикалі. Вилізла з намету і не повірила сама собі. Хотілося шаснути назад у двері. Перше враження було таке, ніби стоїв з заплющеними очима, аби мене замурили з головою в пляшку з молоком. Я потерла очі рукавицею, і насилу силу в тій сусідній намет, поставлений дверима до дверей за два кроки від нашого. Тоді розвернулася до вкрушу. Обидва намети були зовсім білі від інею. Я вдарила рукавицями по туго напнутому полотні. Дві секції обавіч дверей ожили і зачорнили. Обережно пішла по під сусіднім наметом, і почала оббивати з нього імінь. А коли повернулася до наших дверей, мало не крикнула з переляку. Майже на одному рівні з моїми очима жевріли два червоні ліхтарі. Вони здавалися величезними і гарячими. Потім один погас. І я нарешті зрозуміла, що це Бенедикт. Він щось прошепотів своєю пінгвінічою мовою, і мені відлягло. Навмання намацала його невидиму білу шию, провела по ній рукавицею до крила. Негарно, сер. Ви злякали безпорадну жінку. З сусідніх дверей виповз Жак Антуан. Я впізнала його по голосу. Мадам Каті, ось вам кінець довгої линви. Для чого вона? Про всяк випадок. Я збагнула натяк. Якщо відійти на кілька кроків од намету, Можна легко заблукати, хто зна куди. Цей туман був навіть чимось корисним, бо вчора я помучилася цілий день. 14 листопада. Жодних змін. Це туман іще не думає розвіюватись. Сидимо по наметах і кружляємо чай, гріючись навколо примусів. Коли вранці вилізла зі свого мішка, Матрос уже був тут і зробив мені зауваження Ви взута і вдягнена так і спите І мішок не сушите Він нахилився до мого мішка, але я його випередила Я сама, сама Я не зовсім здорова І боялася, що джентльмени побачать клуночок суто специфічних жіночих речей Тому похабцем винесла свій мішок І вивернула його тільки на дворі до чого ж капосна ця королева моду? Коли знову залізла до намету, джентльмени сиділи на вивернених мішках довкола примуса і сірбали чай. І змагалися в дотепах. Хіл сказав, «Матроус, я вас уже добре розкусив. Ви невтомно повертаєтесь до одного й того самого аргументу. І те, що спочатку здавалося алогізмом, Починає набувати цілком конкретних рис. Ви перебільшуєте, професоре марш. Любий матрос, мені вже 46. І за цей рік я дечого навчився. Особливо за цей. Матрос аж опікся чаєм. Професоре марш. Навіщо ви прибіднюєтеся? Ви ж доктор наук, відомий вчений, знавець людської душі. Філ поморщився. В Антарктиді всі титули втрачають на лазі